Na, egy, kettő. Na, most jó, hogy többen vannak a lányok, mert most a lányokról fog szólni a mai alkalom. Ú, de jó. Úgyhogy Edi, neked is lesz mit tanulni. Timinek lesz sok kérdése, úgyhogy Timi, ezetelj. korintus 11. És közben imádkozzunk. Uram, köszönjük azt, hogy itt vagy, itt vagy, és köszönjük azt neked, hogy te nagyon szeretsz bennünket. szeretném mennyitni a mi szívünket most előtted, Uram, is kérjük, hogy jöjj te szent lelked, Uram, is ő is, és, jöjj, és friss, friss, frissíts fel bennünket, Uram, is a fáradtságukból, csak így emelj ki bennünket, és most hadd tegyünk le mindent, vizsgákat, meg terveket, meg nehézségeket, meg fájdalmakat, és csak tudjunk ugyanit előtt, Uram, és kérünk, hogy a te igényed, és csak így tisztíts bennünket, és csak így kérünk, hogy hogy szólj a te kegyelmedből. Amen. <tos> Na, emlékeztek, még annak idején <gül> egy korintus tíznek a végét vettük, amiben ugye Pál óvni akar bennünket attól, hogy mindenképp meneküljünk, és, és ne kerüljünk a bálványokkal kapcsolatba semmilyen formában és ugye emlékeztek, arról is beszéltünk, hogy ugye ez valamilyen szinten kihatása van az életünkre, hogyha engedjük, hogy ezek ö, beférkőzzenek a mi életünkbe. És, ö, okay. Kellek valami? Okay. Köszönöm. Ö, igen, és a másik meg, amit néztünk, hogy mire és hogyan irányul, ami a tervek megjöttek, tehát engedélyes tervek. A Krisztusban lévő mirály, irányul a Krisztusban lévő szabadságunk, hogyan élünk azzal? És ugye emlékeztek, beszéltünk, Pál mondja, hogy ő úgy akar élni, hogy mindenki számára kedves tudjon lenni. Nagyon fontos ugye, hogy, hogy másik épülésére használom a Krisztusban lévő szabadságomat, vagy inkább rombolására. És ugye ezzel folytatja innen Pálapostól a 1 Korintus 11.1-ben. Legyetek az én követőim, mint én is a Krisztusé. Ugye múlt héten, akik itt voltak, beszéltünk arról, hogy a Krisztus követéséről, csak most a szintén egy pici repeta is jön, akik már itt voltak, akiknek nem mozottak, meg tök jó új dolog lesz. Ugye a keresztény életünknek a mércé az, hogy követem az Urat. Ugye, hogy követendő példa vagyok-e? Követendő példa az életem. És és ugye ez az egyik a másikból fakad. Ugye, ha követem az Urat, akkor, akkor az valószínűleg az életemben az fog látszani, és akkor valószínűleg, hogy példa leszek a másik ember számára. Akkor, akkor az életemen keresztül is fog átsugározni, áttükröződni. És ugye ebből hogy hogyha én nem követem az urhat, akkor az egyértelműen nem fog látszani, vagy fog látszani az életemben, de akkor nem példaként, hanem negatív példaként. Tehát mindenképpen meg fog látszani az életünkön az, hogy mi milyen kapcsolatban vagyunk az óral. Emlékeztek itt Pálapost azt mondja itt, hogy lehetek az én követém, azt mondja, az én utánzóim, azt mondja, le engem. Az én Krisztust utánzom, úgymond, az életét akarom, azt akarom, hogy az ő élete euh, élővé az én életemen keresztül. És ugye ez akkor fog megvalósulni, hogy hátadjuk a szívünket neki teljes mértékben. És nagyon tetszik nekem az, hogy Pál Lapostra, hogy nem önmagára euh, sugározza a figyelmet, hogy én vagyok a nagy szuperhívő, és hogy engem nézetek, és csak én vagyok a legjobb. Ezt nem erről szólt, tehát itt Pál nem önmagát reklámozza, hanem pontosan azt mondja, hogy én vagyok követő, hogy a Krisztusnak, pontosan Krisztusra emeli a fókuszt. De fontos az is, hogy itt van az én életem, és látjátok az én életemet, hogy egy példa vagyok előtetek, hogy én valóban meg akarom élni azt, amit az útól kaptam. De én valóban akarok életi számotokra, mégpedig pozitív példa minden területen. Jó? És az a vágy a Pának, hogy, hogy Krisztus mindenképpen őröltek keresztül meg tudjon dicsőülni. És onnantól kezdve egy, egy új témában fog kezdeni Pál a postra, azt mondja, Dicsélek pedig titeket, atyám fiai, hogy én rólam mindenben megemlékeztek, és amiképpen meghattam etek, a rendeléseimet megtartjátok. Akarom pedig, hogy tudjátok, hogy minden férfűnek feje a Krisztus, az asszonynak feje pedig a férfiú. A Krisztusnak feje pedig az Isten. Egy, egy bevezető volt itt pár részéről, hogy rá fogja hangolni a következő figyelmet egy újabb témára, amit valószínűleg kérdezhettek tőlük a korintusiban lévő ö, emberkék. És mi volt ez a, ez a kérdés, amit feltettek neki? Itt megint csak a szabadság témaköre fog feljönni, és itt, itt az asszonyok részéről, hogy majd minden meglátjuk, hogy egy, egy nőnek lehet-e a fejét befednie, vagy nem lehet-e befednie, és hogy ez hogyan függ össze Istennel. Nagyon tetszik, hogy azt mondja Pál, hogy dicsőlepejtiteket, atyám fiai. Nagyon, nagyon tetszik nekem, hogy ha emlékeztek, így vettük Pál, hogy Pál apostol, nagyon szeretem, ahogy, ahogy, ahogy, ahogy ő szolgál az emberek felé. Valamikor Pál látjuk, hogy fedett. Emlékeztek, amikor akkor volt közöttük, akkor elmondta, hogy ez így nem jó. Ezt ki kell veteted magatok közül, mert ez megfertőzi, kifog, kihatással lesz mindenkire a gyülekezetben. De ugyanakkor Pál lapostól dicsérni is tud. Ugyanakkor azt mondja, hogy de látom, hogy jól jó csináltak a, a dolgokat. Azt mondja, hogy megdicsélek ebben titeket. És ugye ennek nem kell pásztornak lenned, meg nem kell vezetőnek lenned, ahhoz, hogy, hogy a másikat megdicsérjük. Ugye megdicsérjük Ákos, hogyha jól csinálja a dolgokat, ha jól vezeti az ifi kasszát, akkor megdicsőjük, hogy nagyon jó, nagyon sok töbletünk lett, tök jó dicsőség az Úrnak, meg egymás is. Amikor látod valakinek az életlen, hogy ú, de jó, most, hogy Isten ezen átvitt téged, és hogy ebben tudtál, egy nehézségben ki tudtál tartani, akkor de jó, hogy akkor dicsőjük az Úrat, tehát nem azt mondjuk, hogy ú, te vagy a szuper, hanem tök jó, hogy ebben ki tudtál tartani, és nagyon jó esik az, hogy az ember egymást tudjuk ezzel bátorítani, és ez nem azt jelenti, hogy akkor <kül> hogy mi leszünk ugye központban, hanem arról szól, hogy, hogy tök jó, hogy mi követjük az urat, és tök jó, hogy rajtam keresztül látszik is ennek a, a munkája. És azt mondja, pá, hogy ezt látom a téleteteken keresztül is, hogy Isten munkálkodik bennetek. És tegyétek is ezt, hogy bátorítsátok egymást, mert ez egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy hogy ezáltal is egymás, egymás hitálltal tudunk épülni. Sőt, Jézus is ezt tette, emlékezetek, ugye a Máté 21-ben, Jézus örül is, és ö, örömet mond az ő hűséges szolgálni, ugye, hogy jó vagyunk, hű is, ö, jó szolgálom, azt gyere, gyere be, uradnak örömébe. Jézus is örvendezik azokon, akik, akik, akik ö, az ő örömére vannak. És ugye, mi hív emberként egy, egy, egy feladatunk van itt a Földön, hogy, hogy az ő kedvére tudjunk lenni, hogy az ő akarta megvalósuljon a mi életünkön keresztül. Jó, tehát nagyon fontos, hogy egymást tudjuk így bátorítani és, és ö, előrevinni. Aztán azt mondja, azt mondja Pál Lapostól, hogy akkor pedig tudjátok, hogy minden férfinak feje a Krisztus, az, hogy minden feje pedig a férfi, a Krisztusnak feje pedig az Isten. Az első, amit majd meg fogunk tanulni, az az, hogy, hogy, hogy Isten egy rendet alkotott meg. Minden, minden téren ugye rend van. Rend van a világ, egyetemben, rend van a földön, mindenhol elő megmutatkozik az Istennek, Istennek a rendje. És az nagyon fontos, hogy lássuk, hogy ez megmutatkozik a házasságban is. Istennek van egy, egy, nagyon, egy, egy eltervezett rendje, és abba akarja bájtani a férfit és a nő. Hogyha én kiveszem az irányítást Istennek a kezéből, akkor, akkor a hajó rossz irányba fog haladni. Ugye, hogyha az ember úgy gondolja, hogy házasságon belül, hogy úgy mondjuk egy nő, hogy hát én vagyok a főnök, most nem érnek engem, Isten, Isten mit mond, akkor ezáltal nem, nincs a helyén, nem tölti be az Istentől elrendelt szerepét. De nagyon fontos azt is ugye látni, hogy a férfi és a nő között ugye egyenlőség van, tehát nem olyan, hogy a, a nő alárendelt lenne, olyan, szere, olyan szempontból, hogy ő egy, egy senki lenne, és a férfi a valaki, tehát nem így van. A különbség az egymáshoz való viszonyukban mutatkozik meg, a férfi és a nő között. Isten ugye a férfit rendelte, hogy ő legyen a vezető, legyen a családnak a feje, és a feleség miatt, mint engedelmes hűtásként ott legyen, és támogassa az ő férjét. Ez nagyon fontos, hogy ezt megértsük és hogy, hogy, hogy ö, már most is, hogyha még nincs is feleségetek, meg de már az elején jó a szívünket rákészíteni, hogy Istennek mi a rendje, és mit alkotott meg, és mi a, mit mi életünkben létrehozni. És azt mondja, hogy, hogy, hogy Krisztus a fej. És nagyon tetszik nekem, hogy ahhoz van csatolva, hogy a Krisztus a fej, ahhoz van a csatolva, és ahhoz meg a, a nő van csatolva. Tehát egy ilyen Alárendeltséget látunk, mert itt az az, az is jelent, hogy a, a fej szólt az eleti azt jelenti, hogy alárendeltnek lenni. Ugye, ugye, mint a Krisztus alá a férfi alárendel magát Krisztusnak, ugyanúgy a feleség alá alá magát a férjének. És a legjobb példa előttünk Jézus Krisztus minden tekintetben, mert ő alárendelte magát Isten akaratának. Ezen a földön azt mondja, hogy mindvégig alárendel magát, ugye mindvégig engedelmes volt a keresztvának a haláláig, ugye a, a Filippi 2-ben olvasunk erről egy nagyon szép részt, ugye Pálapostoltól. Tehát Jézus is teljes mértékben, pedig Isten egyenlő volt, mégis alárendelte magát Isten akaratának a Földön, teljes mértékben. És ugye ezt, ezt kér Isten, hogy ugyanígy a férnek rendelje alá magát a feleség, és, és legyen engedelmes ő, ő hozzá. És ugye a férfinek ugye a szolgát van egy szolgálata. Tehát a fontos, hogy a vezető azt jelenti, hogy szolgáló. Tehát, hogy szolgálni kell a feleségét. Nem azt jelenti, hogy uralkodok rajta, nem azt jelenti, hogy én vagyok a hazamérő, beülök a sőr a kezembe, kapcsoló a kezembe, és akkor én vagyok a, a, a főnök. Ugye három dolog fontos, a feleségem nem a rabszolgám, nem a takarítógépem, és nem a édesanyám. Tehát ez a három dolgot meg kell egyeznünk. Tehát, hogy a feleséged az nem az anyuká, tehát más szinten van, ő az elsődleges. És nem az édesanyád, jó? Tehát onnantól kezdve, hogy a feleséged lesz, tehát nem az van, hogy mindennel hazafutunk, hogy a anyuci, a férjem, ez meg az volt, tehát ez nagyon rossz, hogy ezt fogod csinálni feleségként, akkor az egy nagyon rossz dolog lesz. Ha férként is ezt fogod csinálni, az megint nagyon rossz dolog lesz. Tehát azért vagytok egy test, hogy ezt kell, problémát meg kell oldani, jó? Tehát ez egy fontos ez egy dolog. Mert ezzel, ha ezt, ezt a rendet elfogjuk Istentől, akkor, akkor ezáltal is dicsérjük, ezáltal ő, kedvesek vagyunk ő, ő előtte. Ugye Pál nem véletlenül hozta ezt be, ezt az, ezt az alárendeltséget nem véletlenül hozza itt be nekünk, mert utána azzal kezdő, hogy minden férfi, aki befedett fővel imádkozik, ahogy profétál, megcsúfolja az ő fejét. Minden asszony pedig, aki befedetlen fővel imádkozik, ahogy profétál, megcsúfolja az ő fejét, mert egy is ugyanaz, mintha megnyílt volna. Mert az asszony nem fedi be a fejét, nyilatkozzék meg, hogy pedig égtrend dolog asszonynak megnyilatkozni, vagy megbrátváltatni, fedezze be az ő fejét. Úgy gondoltam, hogy egy kicsit, hogy így lássunk bele egy a dolgokba, és majd hogy a nők szabadságának jogaiba, hogy a Biblián keresztül, meg itt konkrétan ebben a helyzetben, hogy itt mit mondod, hogy befedetlen és befedett feljel kapcsolatosan, hogy egy pár gondot így, ha vannád jelzett fizet, akkor jó, hogyha le tudod írni, hogy a nők a Bibliában egy pár dolgot, hogy mégis, hogy mi a helyzet. Az Ószövetségben, hogy milyen, milyen volt a helyzete a nőknek kulturálisan az egyes pont, kulturálisan a nők helyzete, ők tulajdon képeztek, tehát a férfinak a tulajdona volt a nő. Tehát a, hogyha olvasol a 10 parancsolatot, vagy a 2.17 vagy a 10 parancsolatban, ott akkor sorolja fel, hogy neki vánd meg a, a, a, a társadnak a feleségét, házát, akármét vagyonát, ott a, a nő, ott tulajdonként van benne, tágy, tágyként, úgyhogy ott neki vánd meg az ő tulajdon tágyát, a feleséget. Tehát ez egy fontos rá, a 2.17, 2. Mózes 17, a 5. Mózes 20. 14-ben a nők lehettek hadizsákmány is, tehát hogyha volt valami kis csetepati, akkor a nőket hadizsákmányként is elviették. A 4. Mózes 30 alapján a bíróságon, ha egy szavahihető férfi állt egy nővel szembe, akkor a férfinak adtak igazat, nem a nőnek. Lehet, hogy a nőnek volt igaza, de attól függetlenül a férfinak fogadták el a szavát, mert úgy gondolták, hogy szavahihető volt a férfi. Hát, hogy egy, egy, egy, egy becsületes, egy, egy minden tekintetben jó. Így van. A a szavát fogadták el egy, egy, egy, egy, egy peren. Igen, igen. Tulajdon volt. 2017 17-ben volt, aztán hogy hadizsákmány lehetett a nő, az 5 Mózes 20 ben és a 4 Mózes 30-ban a bíróságon egy szavajető férfi szemben a, nem állt meg a nőnek a szava. A kettes alpontként a, a gyakorlatban egyenrangúság volt a, a férfi és a nő között. Ez megmutatkozik abban is, hogy ő, nők is örökölhettek, ugye a Bibliában a négy mózesben találkozunk vele, hogy ők is örökölhettek birtokot, stb. stb. stb. Sőt, megmutatkozik a nevelésben, például beszélek egy 8-6-2 hallgas anyád és apádnak a tanítására. Tehát a nő is ott van, az asszony is ott van, mint, mint nevelő dolog a, a családon belül, tehát nem csak a férfinek kellett ezt csinálni, a tanítani a gyermekeit, hanem a nő az asszonynak is ott volt, a is a, a szava, és fontos volt, a nevelésben. Sőt, egy krónika 25-6, nagyon vicces volt, mert amikor uh, ugye Bernie kiment Amerikába, és ott mondta, hogy az ő, a testvére dicsőtő, tehát az ifjibakok elkezdtek rájönni rajta, hogy hú, nem egy nő vezető dicsőtést, Hát akkor itt az igét mondtam, hogy küldje el a srácoknak, mert az Ekrónika 25-6-ban Hémának a lányai vezették a dicsőítés a templomban, ők is egy vezetők voltak. Ekrónika egy egy 25-6-ban találkozunk vele. Sőt, nem csak, hogy dicsőítést adtak, sőt, találkozunk úgy is velük, mint vezetői szerepben. Ugye gondolatok a bírák 5-ben, a profétanőre, vagy Mózes mellett ott volt Mírjám, ő is egy vezetői szerepben volt, tekintélyen volt, sőt, még Hulda, volt egy másik profiten, aki a királyt tanította az igéből. Tehát még attól is találkozunk, hogy ilyen szerepben is voltak. Az Na, tehát az igét magyarázta neki. Új szövetségben az új szövetségben kulturálisan a nők helyzete kicsit már jobb volt. Itt másodosztályú állampolgárok voltak a nők, tehát kevés kiváltsága, jogokkal rendelkeztek a új időben. És ha mennézetek az új szövetségben Jézus volt az, aki a nőt ugyanolyan rangra emelte, úgy mint a férfit, ha nézitek meg, ugye, például János 4-et, <coughs> bocsánat, a Samaritánus nővel Jézus leáll beszélgetni abban az időben, egy, egy, egy, mint Jézus egy, egy tanító, egy mester, az nem hát le egy nő, nővel, nem hogy még egy samaritános nővel leállni beszélgetni, az meg aztán, az tényleg ilyen, inkább öngyilkosok lettek, mint hogy ilyet vigyenek és Jézus, ott volt a nő, sőt, nők szolgáltak Jézus felé nagyon sokszor találkozunk az új hogy vagy nők ott voltak, és Jézus és mellett, mellett találkozunk velük. Hát az igében is találkozunk, sőt a vezetői szerep is ismét felbukkan a Bibliában, gondoltak ugye ott a Anna, a proféta, a templomba, aki Jézusért ott imádkozik, amikor megszöntett a kicsi Jézus, vagy Lédiára, aki házi csoport vezető volt, vagy Fülöpnek a lányai, a Fülöp lányai, akik aki profétáltak, sőt, ugye Pálapostolnak is. Jó. Ez nagyon fontos volt. Még egy érdekesség még így a nőkkel kapcsolatban, hogy például a Timóteus levélnek a megírása is, ott is felmerül sokszor a nőnek a szerepe. A, a tétanítók nagyon sok esetben, abban az időben a nőket, jó módon nőket próbálták először becserkészni a, a tétanekkal és rajtuk keresztül próbálták megfeltőzni a többi embereket, főleg a nőket, és gondolták, hogy a nők ugye mint, mint állandó plejkafészek tudják jobban továbbadni. Ez abban, abban az időben, volt, ezt említeném abban az időben, hogy a nők jobban blekákodtak, és így gondolták, hogy könnyebben tudják a tanaikat, a tévtanaikat tovább adni az embereknek. De ez ma, már, ez ma már nem igaz. <gül> Na. Nem mondta. Így bizony. A a kapcsolatosan. Így van. Na. Itt azt mondja, utána utána pálapostól, az a kis kitérővel visszatérünk ide az egy Korintushoz, hogy, hogy a férfinek nem kell befedni a fejét, viszont a nőnek pedig ugye, hogyha imádkozik, akkor fedje be az ő fejét. Nagyon fontos itt az elején megértenünk azt, hogy egy ottani hagyom, kulturális hagyományjal találkozunk a, a, a Korintusban. Tehát itt a férfinek ezt nem kell egyakorlni, és majd a végén, is mondom, hogy miért nem kell gyakorolni a fejét nem kell befednie, viszont a nőnek pedig igen, mert egy fontos dolgot fogunk megnézni. Abban az időben, ha a nőre be volt fedve a fejés végében az utcán, azzal valamit kifejezett, mégpedig azt fejezte ki, hogy ő már foglalt, tehát nekem már van ugye, férjem, és ugye, ha ezt egy nő ezt így mászkát, akkor nagyon sokszor ugye vagy parázna tekintették, mert nagyon sokszor a parázna nem fették be a fejüket, és ezzel is magukra hívva a figyelmet, hogy hello, szabadpréde vagyok, tehát itt vagyok, vagy pedig ugye ezáltal ugye Pál is amit mond, hogy megcsúfolja az ő férjét, mert ugye, ugye úgy gondolták itt a Korintusban ők, hogy Kisztusban szabadok vagyunk, úgyhogy hát akkor nekem nincs, nem kell nekem befennem a fejemet, hát szabad vagyok tőle, és igazam van, tehát szabad volt tőle, de egy fontos dolgot ezáltal így, így elkerültek az, hogy ezáltal nem tisztelték a férjüket, illetve ezáltal Isten se tisztelték, mert ezáltal nem rendelik alá magukat, az Isten által elrendelt rendnek. Mert ugye, most gondoltak, -e, ugye hogy megy az utcán egy, egy, egy, egy hívő nő, és ugye nincs befedve a feje, és akkor állnak, mennek után a férfiak, hogy azt gondolnák róla, hogy ő esetleg egy parázna nő, az a tiszteletlen lenne az ő férje felé, meg önmaga felé, és akkor egy, egy elég rossz tükrö lenne, és ezáltal egy rossz példa lenne, mint keresztényként, mert ugye ez Istenre is kihatással lenne. Tehát nagyon fontos, hogy a Krisztusban névi szabadságunknak van egy Krisztusban élő szabadságunknak, ezt, ezt sokszor hátébe kell a mi érdekeinket tenni. Azt mondja, hogy égtelen dolog. Ugye, ha szeretem a, a férjemet, akkor, akkor, akkor ő tisztelni akarom, és alá akarom rendelni magamat az ő akaratának. És nagyon tetszik nekem, ami tennap itt volt az egészséged. Tündinek hívják ugye, a pakisztáni, és ugye beszélgettem vele, és ugye neki pakisztáni a, a férje, és az ottani kultúrájuk van, az ottani életrendjük, és nagyon tetszik nekem benne, hogy például a férfi, hogy hogyan tiszteli a, a feleségét, és elmondott egy történetet, hogy itt dolgozott ebred egy, egy étterembe, és hogy ott megvan adva, hogy, hogy egy nap mennyi ételt tehetnek, meg mennyi kólát ithatnak. És egy, egy nap behívta a feleséget jelen mert szeretem, hogy ott vagy velem, mert ott a férfiak nagyon tisztelik, és nagyon szeretik a feleségüket és minden körülmények között a család az első, és hogy legyen ott mellett, és az ő a kóla adagját kivitte neki, hogy így a meg helyette, és akkor meglátta a főnök, és mondta, hogy ez, ez nem lenne jó, hogy ezt megtenné, jó, visszahívta a kólát, és akkor a, ugye a felesége tűnde átment egy másik előtt, ott ivott valamit időt, és utána oda ment a főnök, és mondta, hogy fizessek a bét, innentől kezdve nem fog itt dolgozni, és kérdezte, hogy miért? Azért, mert tiszteletlen volt a feleségemmel, és ezzel engem is megsértett, úgyhogy nem fog itt dolgozni, és abban ott hagyta az embert, és náluk Pakisztánban így működik, hogyha valaki a feleséget megsérti, akkor onnantól kezdve a férfit is megsértette, és onnantól kezdve nem is állnak velük szóba azzal az illetővel el van felejtve. a kezdve. Tehát ez egy nagyon élekes dolog volt. Igen. Jó. Aztán vagy emlékeztek ugye a Beautiful Day DVD-re, ott is akkor kimentek ugye a Budapesti Golgothábot, és a lányok befették a fejüket épp ezért meg a férfiak szakát neveztettek, hogy, hogy ezért is az ottani kultúrának akartak e, megfelelni. És ez egy nagyon jó dolog szerintem, e, és valószínűleg, hogyha én is egy ilyen helyre egyszer eljutok, vagy eljutnék a leségemmel, akkor biztos én is megkérném, hogy fedje be a fejét épp azért, hogy nem akarnám, hogy, hogy semmiképpen e, az ottani kultúrát esetleg megsértsük. Hát én azt nem tudnám megnéztetni. Józsi, ne, gonoszkodj. Ne nézzük tovább, azt mondja, mert a férfűnek nem kell befedni az ő vers, mivel az ő Istennek képe és dicsősége, de az asszony a férfi dicsősége. Mert nem a férfiú van az asszonyból, hanem az asszony a férfiúból. Mert nem is a férfi területet az asszonyért, hanem az asszony a férfiúért. Ezért kell az asszonynak hatalmiált viselni a fején az angyalok miatt. Azt mondja az elején, hogy Uh -huh. Azt így. De. Isten képe a férfi, a nő a férfinek a dicsősége. De nagyon fontos, hogy itt megértsünk az, hogy uh, miről van itt szó. Tehát az 1 egy 1, 26-27-re alapozza itt Pál az ő mondani valóját. Egyértelműen mindenki tudja, hogy első neki terentett meg a megisten, a, a férfi teremtette meg, így van. Így van, így, így van, így van. Nagyon fontos azt látnunk, hogy uh, Abba, abban fogjuk megérteni, figyeljetek, mert az, ez itt fontos rész, abban fogjuk megérteni, ha az egymáshoz való viszonyulásukban, amit az elején is vettünk a harmadik versben, ugye ott van, ugye van a férfi, és van a nő, és a, és a kettőik viszonyában, ugye Isten a férfit rendelte vezetőként, a nőt pedig, mint segítőtársként rendelte ki mellé. A másik, ami fontos ennek a megértésében, az az pedig, hogy, hogy mi az, hogy, hogy a dicsősége. És ugye itt, amit szót használ az IGE, az a DOKSA az eredeti szövegben, ugye van már ilyen óra, DOKSA óra, akkor tudjátok, hogy ez mit jelent innentől kezdve. A mesztelés, hogy Istennek a dicsérete, Istennek az imádatát jelenti. Tehát innentől ez azt látjuk, hogy itt a férfi mire van megteremtve, meg Istennek az imádatá, Istennek a dicséretére van megalkotva, sőt az ő képének a visszatükröződése. Tehát amit, hogy ugye, mint a férfi, és a nő is természetesen, Istent képviseljük itt ezen a Földön és nek a képmásai vagyunk, és ez egy nagyon nagy felelősséggel jár a, a férfi és a, mind, a, mindkettő, a nőnek a részéről. És ezért méltónak kell lenni, hogy, hogy mi az ő képmása lettünk teremtve. Egyetlen egy állat sem, egyetlen egy, még a majom sem lett Isten képmása lett teremtve, bármennyire sokan szeretnék melevinni, és ez egy nagyon fontos. Jó? Egy nagy felelősség, és ugye a férfi lett ö, teremtetve első, első körben. A nő pedig ugye lett, a, lett az oldalbordából. És itt van egy nagyon fontos, amit szerintem meg fogtok élteni, mert nagyon jó. Nagyon jó kifejezi. Isten, hogy ezt így alkottam meg, hogy a férfinek az oldalbordából vette elő, és alkotta meg, teremtette meg évát, mert én gondolom, hogy, hogy a, a akkor lesz teljessé egy nő igazán az életében, hogyha ott van egy, egy az Istentől kirendelt férfének az oldalán. Tehát nem attól lesz egy nő teljessé, ugye kivéve azokat, akiket Isten elhívott egyedülállóságra, tehát ez fontos hozzátenni. Én úgy látom, hogy akkor lesz teljessé egy nő az életében, nem akkor, hogyha karriert épít, meg nem akkor, hogyha ő lesz a nem tudom kicsoda, milyen vezető, meg olyan vezető, hanem akkor, hogyha megtalálja a helyét a, a, az, annak a férfének az oldalának, akit, akit neki Isten kirendelt és innentől kezdve ugye a kiegészítő része lesz, és ugye egy szövetség folyt létre. Nagyon fontos, hogy egy szövetségben van a házastárs egymásak, egymás felé. És ugye itt nem, a, megint hadd köszönöm, nem arról van szó, hogy akkor a férfi uralkodik, és a nő el van nyomva, hanem ugye pontosan a kiegészítő, tehát segítő társa lesz innentől kezdve a férfinek. Úgyhogy lányok, ez az elsőleges dolgotok és a, az, hogy létek engedelmesek, és hogy majd tudjátok tisztelni majd azt a férfit, akit Isten melléte fog rendelni, és ugye a férfi meg az, hogy majd szolgálniuk kell azt a nőt, akit Isten melléjük És ugye szolgálni, az nem egy, nem egy könnyű dolog, mert neked kell sokszor feladnod mindent azért, hogy a feleséged ö, kerüljön előtérbe. És azt mondja Pálapost, hogy az hogy a férfiért van. Három dolog, ugye, amit már is mondtam, hogy a feleség hívő felesének felt, hogy engedelmes legyen, tisztelje is, és társa, tehát kiegészítő társa legye, legyen a, a, a férjének. És emlékezzek azt mondja itt amit, amit Ed is kérdezett, hogy hatalmi jel van ugye, hatalmiát is ennek az annyolok miatt. Itt ideje kezdünk, hogy miért nem kellett a férfiaknak befedni a fejüket. Azért nem kellett, mert pontosan ezzel voltak ugye úgymond kitűnve a, több, a többiek közül, és az angyalok előtt ezzel, ezzel ő Istennek a képmásait, képmását ö, ö, tükrözték vissza, vagyis hogyha egy férfi befedte a fejét, akkor ő tiszteletlen volt Isten felé, Isten irányában. És ezért azt, mutat, azt fejezte volna ki, hogy egy, egy szolgaságban vagy alávetettségben egységben van. És pontosan ugye nagyon jó kifejezni, hogy ő befedte a fejét, az azt jelenti, hogy, hogy úgy szolgassága, tehát hogy a férjének a, a társaként ott van mellette. És ezért nem kellett a férfiaknak befedni a fejüket, hogy így akkor, amit, a Istennek a dicsőségét akarnák eltakarni ezáltal. Na, a kultúrában valószínűleg ott azért van befedve, hogy pontosan, hogy, hogy alaknak vagyunk a szolgál, és ezzel akarják ők kifejezni. Náluk másképp, ha jól tudom, náluk azért másképp működik, de azt mondjam, hogy a férfiának is van egy koronájuk, nagyon szép koronájuk, az pedig a, az a nő, aki ott van a feleség mellette, az díszíti az ő férfinak a fejét, hogyha ott van mellette segítőtársként, akkor nagyon szép korona lesz a férfinak a fején, akire teljes mértékben büszke lehet, és legyen ez az én példám, és legyen is büszke rá, mert az egy nagyon fontos dolog, hogy a férfi mindig legyen büszke a feleségére, 1es vers azt mondja, mindazonáltal sem férfi nincs asszony nélkül, sem asszony férfi nélkül az Úrban. Mert amiképpen az asszony a férfiból van, azonképpen a férfi és az asszony által, az egész pedig Istentől. Magatokban ítéletek meg, illendő dolog az asszonynak veletlen fővel imádni az Isten. Avagy maga természet is nem alatt hogy hogyha a férfi nagyhajat nagy visel, csúfsága neki? Az asszonynak pedig, ha nagyhaja van, ékesség az neki? Mert a haj a haj fájtja neki. Ha pedig valakinek tetszik versengeni nekünk, olyan szokásunk nincsen, sem az Isten gyülekezeteinek. összefoglalót így a vége, végére. Az első, amit fontos meglátnunk, hogy elfogadni az Istentől elrendelt rendet. Hogy tudja is, és lássa, hogy hol van a szerepe, hol van a hely a férfinek és hol van a helye a nőnek. Jó, ez az első, amit, amit fontos megértenünk, és fontos, hogy már most elra, elraktározzátok a, a szívetekbe, mint egyedülállók, akik majd egyszer házasok lesztek, hogy már most felkészülünk arra, hogy igen, hogy Isten engem arra hívott el férfiként, hogy majd vezető legyek, hogy szolgáljam és védjem a családomat. A nőként pedig, hogy igen, tiszteljem is, és szeressem a, a férjemet, és, és legyek neki segítő társa. Második, ami nagyon fontos, hogy hogy az egymáshoz való viszonyok a féleknek. Tehát itt a korintusi nők nagyon sokan úgy gondolták, hogy, hogy ők megtették úgy azt, hogy nem fedik be a fejüket, és nem érdekel, hogy esetleg mit gondolnak rólam, vagy a férjemről, de ezzel ugye tiszteletlenek lesznek, és ezzel nem, nem igazán fejezik ki azt, hogy szeretik a férjüket. Ugye, hogyha egy feleség ezt nem gyakorolja, nem teszi, akkor, akkor nem az fog kijönni, hogy igen, tehát nagyon szeretnél a férjet, hogy... hogy uh, uh, Hogyha nem fogod befedni a fejlet, akkor nem az, nem az fog átjönni, hogy te tisztelned akarod a fejed, hanem pontosan az ellenkezője. Tehát a, egy kapcsolaton belül nem lehet magamat függetleníteni, az én akaratomat érvényesíteni. Hát az lesz, amit én akarok. De mit amit mondasz, az nem, az nem fontos. Majd én, amit én gondolok. És én azért nagyon hogy a, a feleségemet, pont emiatt, mert mindig például a ruházatban mindig kikéri a véleménye, véleményemet, hogy esetleg az a ruha, amit felvesz, vagy felső esetleg nem-e és már volt amikor felvett olyan felsőt, és mondta neki, hogy drágám, ezt ne fel, mert szerintem ez kicsit ö, ö, túl mély a dekoltás, és olyan jó volt, hogy levette, mert tudta, hogy ezzel, ezzel esetleg ö, nekem nem hozna örömet. Jó? A harmadik pedig megint csak a tisztelet, ugye, hogy szeretlek ezért a kedvedre akarok lenni, és pontosan erről szól az egész hánosság, tehát azért szeretlek, és szeretnék a kedvembe, kedvedben járni, és nem... nem pedig az ellenkezőjét uh, végezvinni. És ugye azt mondja itt Pán hogy hogy lássátok meg ti, vagy mutasát, tehát ítéltek meg ti magatok, hogy, <coughs> hogy illendő az a dolog, amit én elmondtam. Azt mondja most vizsgátok meg az igénykel, ezt felsorolja nekik ugye az, hogy, hogy rendeljék alá magukat. A, a férje Krisztusnak, a felesége pedig a férjeknek. És uh, Lássák meg, hogy igaza van-e vagy nem. És nagyon tetszik Pálnak, hogy Pál mindig azt mondja, hogy itt van, te itt van az igé és akkor ahhoz lehet visszanyúlni, nem, nem kell mindent egyből elhinni, amit én mondok, hanem tessék ott van, meg tudjuk vizsgálni azokat. És ugye azt mondja, hogy, hogy a férfinek ugye az ö, ö, csúfság, hogy levágja, ö, vagy meghoz, megnő ezt a haját, a nőnek pedig ugye megint csak csússága, hiszen a hosszú haj. Hát ugye ez is megint egy fontos dolog, hogy kulturális ö, ugye, különbségekről van szó. abba a kultúrában, ugye hogy egy férfinek hosszaja volt, az, az az fúcsának tűnt ki, de érdekes, mert előtte a, a, a spártaiak, ugye a, a harcosoknak váligérő hajuk volt, és a hazban mindig összefogták hajukat, de senki sem mondta őket, ugye női abban az időben, és valószínűleg nem is voltak azok, de azt elsőmételben kulturális függő, de ugye nézzük meg a mai, mai világot, a mai kulturálba, hogy ott van a Sinádo Conor Copas, nő meg a, a szigöni weaver, meg a meg a GIG, a Demimor, az is lenyélt a haját, és ugye ez már a mai világunk a dolog, ugye, hogy a nő nadrágot visel, van a kultúra, hogy a nő nem, is, nem szabad nadrágot viselnie, és, és sorolhatnánk itt mindenféle dolgokat. Ö, ott ebben, az, ebben, a vilá, ebben a helyzetben Ö, ott hagyományoknak megfelelően akarta, hogy Pál, hogy ezt, ezt tartsák be, mert, mert ezáltal esetleg tiszteletlenek, tiszteletlenek lehetnek így a férjük, illetve Isten felé is. Nagyon jól azt mondja pápostor, de más gyüleketben nincsen ilyen rendelkezésünk, tehát nem azt mondja Pál, hogy akkor ezt minden, minden gyülekezetben, ezt be kell tartani. Még a másik helyeken ez nem volt szokás, nem volt kulturális hagyománynak a része, akkor ezeket nem is rendeli ott Pálapostól. Hát ugyanígy is se fogjuk elrendelni azt, hogy kezdve Timi Ági, Anni mindenki fede, fedje be a fejét, ha imádkozik, vagy ki még az utcára, mert ez nem a mi kultúránknak a, a, a része. Jó, hát és ugye második pontként még egyszer, vagy ö, ö, zászóként ugyen nagyon fontos, hogy, hogy, hogy, hogy felelősség van a szabadságunkban minden tekintetben, ugye, főleg, hogy egy házas emberről van szó, ugye kezdve nincs hogy csak az én akaratom, hanem hogy, hogy kezesen vagyunk, tehát mi ketten akarunk egy akaraton lenni, és ennek van lényege és ugye a feleség mindenképp rendelje alá magát a, az a férje akaratának, és ugye őt azáltal, hogy befedi a fejét, és ugye utolsó pontként megint hadd emeljem ki, hogy ez hogy Isten által elrendelt dolog, tehát ugye, hogyha egy, egy nő a mai világban azt gondolja, hogy hát, hát ő, ő, ne, mi az, hogy ő, ő, ő a segítőtársatén is vagyok a jobb vezető, ugye ma már vannak ugye, elég ö, karakán nők, és ugye nagyon sokszor ugye házasságba úgy mennek be, hogy akkor ők lesznek a vezetők, addig, amíg a férj nem lesz, nem fog azzá válni, és ugye ez egy nagyon rossz dolog, mert pont egy, egy, egy barátom volt így, akinek a, a feleségével beszéltem, tehát előtt, amikor házasodtak, és kérdezte, hogy hát tőlem, akkor én már házas voltam, hogy, hogy szerintem nem rossz dolog, hogy addig, amíg a férjre nem lesz képes úgy vezetni, vezető szerepbe állni a házasságon belül, addig ő ne vezethetne. Hát mondtam, hogy ezzel nem, mert akkor mikor fog eljönni az, hogy majd a férjed átveszítő a vezető szerepet, mert te ebben meg fogsz erősödni a vezetői szerepetbe, és so soha nem fogod engedni neki majd akkor, amikor kezdve az irányításra vezetést, hanem neked, akkor neked kell megalázkodni, és neked kell őt segíteni abban, hogy megerősödjön a vezetői szerepében. Mert ezáltal akkor nem az isteni rendnek fogsz megfelelni. Ha valakinek ezzel baja van, akkor ne engem bántson, hanem akkor és tehez kell szólnia, hogy valami nincsen be. Imádkozunk, és akkor lehet kérdezni. E, hát, jó, hát, mondjuk az, hogy ritkán találkozok vele, mert nem ide valósi, úgyhogy e, úgy tudom, hogy talán, talán igen. Talán igen. Reménykedjünk. Uram, köszönjük, hogy Te jó vagy, és én csak szeretnénk tényleg így Te rendben megtalálni a mi helyünket, Uram, és köszönöm Uram, hogy Te mindent megakadtál, meg minden létrehoztál, és csak szeretnénk, Uram, hogy, hogy azzal is téged dicsérjünk, hogyha majd házasok leszünk, hogy, hogy tiszteljük egymást, tiszteljük a feleségünket, a férjünket, és szeretnénk egymás kedvére lenni, Uram, és az, hogy a szabad akaratunk Krisztusban az ne váljon ilyen ö, függetlenítésé, hogy én hogy kezdve én bármit csináltak, és nem érdekel, hogy mit mond a férjem, vagy a feleségem, nem azt, hogy, hogy ezeket így, így elvessük így a szívünkből már most a csíráját is ennek, hanem majd tudjuk neked oda szánt életet élni, oda, Kérünk téged a kegyelmedből, hogy hallgass meg. Amen.